Tegzes Miklós Karácsony Fiúk, remélem szép karácsony csinálnak! Hívta fel figyelmünket az üteg első tisztje, Jós Károly főhad úr Hol van Pelsőc? A felvidéken. Rangos-gangos kisváros. Azt állítják némelyek, hogy a magyar katona mindenütt feltalálja magát. Ez a megállapítás minden vonatkozásban bőven illett a mi ütegünkre. Dugó Dániel őrmester úr az ünnep előtti napon egy malacszal állított be a körletre. Nem tudom, onnan vette, de az egyik az Istenre megesküdött, hogy nem szerezte. Tompa Béla, a szakaszvezető úr, hozott egy akkora karácsonyfát, mint a mindenki karácsonyfája békeidőkben a parlamentben. Hogy nem lőték le a partizánok, akik tartósan berendezkedtek a város körülvevő hegyeken, vágásokon, horhosokon, az legyen az ő titka. Csodával határos módon került elő pár karácsonyfadész angyalhaj, és ha hiszik, ha nem, három csillagszóró. Nekem az volt a feladatom, hogy megszervezzem az énekkart. Nem is énekkart, hanem a szépen együtt éneklő tüzéreket. Meg el kellett mennem a városka plébánosához megkérni, tartson nekünk, magyar katonáknak, karácsonyi szentmisét. Vittem magammal a tolmácsot, hogy szót értsünk. A legnagyobb örömömre a plébános szepességi zipszer volt, aki három nyelven beszélt anyanyelvi szinten. Magyaról, tóthul, meg németül. Örömmel hallgatta kérésünket, és boldogan ígérte meg, hogy karácsony napján kilenc órakor nagy misét tart a magyar katonáknak. Egy kérése volt csak, hogy a felajánlás alatt énekeljük el a stílenáktot. <gül> Hiába, ez ipszer volt. Jó szólnok megyei jászkunok voltak a katonatársak. Két szólamba tanultuk meg a két szenténeket. A feldíszített karácsonyfát az iskola nagytermében állítottuk föl, és szentestén, könnyes szemmel, hazavágyó szívvel énekeltük gyertyagyújtás közben a az angyalt. Érdekes módon mindenkinek jutott valami csekély, de őszinte szívből jövő ajándék. Meghatóan szép este volt. Úgy érzem, a szeretet szállt mindannyiunk szívébe. Nagy karácsony napján, frissen borotválva, kiglancolt bakancsban, kikefélt köpenybe mentünk misére, amely nekünk is értünk fog a mennyek országába szállni. Pontban kilenckor csengetett a minisztráns gyerköt, Én meg a dépedára, s a klaviatúrán, ujjaim nyomán pedig felcsendült, A kis Jézus megszületett, gyünk. Az ének diadalmasan szállt a mennyei trón elé. Olyan szépen énekeltek az én katonáim, mintha otthon lennének a somogyi lankák, az alföldi rónák, vagy a biharidombok falvainak kicsi templomában. A plébános úr hibátlan magyarsággal nagyon szép prédikációt tartott. Témája a krisztusi szeretet, a krisztusi megbékélés és a krisztusi élet volt. Hát... Pár kemény katonaarcon lecsordultak a könnyek. Olyan összhangba miséztünk, mintha évek óta csináltuk volna együtt. A felajánláskor lélekbe markoló szeretettel szólt a stílanákt. A miséző látható és érezhető meghatottsággal állt az oltár előtt. Elérkeztünk az úrfelmutatáshoz. A miséző kezébe vette a testét és emelte az ég felé. Egyszerre hatalmas dőrenés sorozat rázta meg a templomot. Megszólaltak a szálin orgonák, ösztüzet szórtak a tábori lövegek, elszabadult a pokol. A templom festett ablakai csörömpölve törtek össze-vissza. Robbanás, dörgés, égzengés mindenütt. A főtisztelendő úr kezében a testel összesett az oltár előtt. Oda rohantunk hozzá. Fehér karinge a szívetáján, élő piros lett. Még lélegzett és görcsös keménységgel fogta az imént még égfelé felé tartott ostját. Valaki ki akarta venni a kezéből. Nem engedtük. Hátára fordítottuk. Kinyitott a szemeit, és alig hallhatóan súhajtotta. Amire kértek, megtettem. Köszönöm a stílenáktot. És a feje lehanyatlott. Harmadnapra katonai tiszteletadással temettük el. Kezében még ott volt a korpusz parányi maradéka. Vitte magával az útra. Tizenkét gépágyú ösztüze adta a sírbatétel végtisztességét. A sírnál végső búcsúként újra felcsendült a stílenákt. Csendes éjt. és világosságot, plébános úr! Stillen napt, hajliget napt, a. schlaf in himmlischer ruhe schlaf in himmlischer ruhe schte durch der en hall tönt es laut von fern und kreme nah. religna Gott so o oh, villa ihr alstar göttlichen Mund, da uns die Renn In deiner Geburt.